פרק ז' וזאת תורת האשם, קודש קודשים הוא, במקום, ישחטו העולה, ישחטו את האשם, ואת דמו יזרוק על המזבח סביב, ואת כל החלבו יקריב ממנו, את העלייה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת שתי הקליות, ואת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 מזבח השלמים אשר לה' וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מעמך. ונפש כי תיגע בכל טמא, בטומאת אדם, או בבחימה טמאה, או בכל שקץ טמא, ואכל מבשר זבח השלמים אשר לה' ונכרתה הנפש ההיא מעמך. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, כל חלב שור וכסב ועז לא תאכלו, וחלב נבלה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה, ואכל לא תאכלוהו. כי כל אוכל חלב מן הבהמה, אשר יקריב ממנה ישל אדוני, ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה, וכל דם